tarda, som els vostres companys de cinquè i avui venim a explicar-vos un conte esperem que us agradi molt Junts, en alta mar, hi vivia un peix però no era un peix corrent, no era el peix més bonic de tot l'oceà el seu vestit d'escates resplendia els colors de l'arc de Sant Martí els altres peixos admiraven les seves escates tornant solades li deien el peix irisat. «Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!» Però el peix irisat passava sempre llarg, callat i orgullós i feia lluï les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant. «Peix irisat, peix irisat, espera'm!» Dóna'm una de les teves escates lluents Som precioses I ens ten tantes Que et una de les meves escates Però tu què t'has pensat? Va cridar el peix irisat Au, va, fuig! Espantat, el peixet blau es va enllunyar Excitat, va explicar als seus amics El que li havia dit al peix irisat A partir d'aquell dia Ningú va voler tenir risc a veure amb ell. Li, li giraven l'esquena quan passaven nadant, De què li servien ara el peix i li les seves meravelloses escates jovents? Si ja no les admirava ningú. Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar l'estrella de mar. Però si soc molt bonic! Com és que no li agrada a ningú? En una cova, darrere del banc de coral, i viu al poble Octopus potser ell el pot ajudar li va aconsellar l'estrella de mar el peixirissat va trobar la cova era ben fosca amb prou feina i veia però de sobte van apareixer dos ulls joels que el miraven t'estava esperant va fer l'Octopus amb veu fonda les onades m'han explicat la teva història escolta el meu consell Regala a cada peix una de les teves escates joens. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de tot l'oceà, però tornaràs a estar content. Però el peix irisat volia fer-li alguna cosa, però l'octopus ja havia desaparegut. Regala les meves escates? Les meves escates joens tan boniques? Va pensar el peix irisat, horroritzat. Mai de la vida, no. Com podia ser feliç sense elles? De sobte va sentir un joie cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peixet blau. Peixirissat, plau, no sigues dolent, no una de les teves escates joens, una petita. El peixirissat es va quedar adoptant. Una escata joen ben petitona, va pensar, gairebé no la trobarà a faltar. Amb molta cura, el peixirissat va arrencar-se del vestit l'escata joen més petita. Té, te la regalo, però ara deixa deixa'm en pau. Moltes, moltes gràcies, va contestar el peixet blau, boig d'alegria. Ets molt bo, peixirissat. El peixirissat se sentia molt estrany. Va seguint la mirada al peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent siga-sagas dins l'aigua. El peix blau lliçava com un llamp dins de l'aigua, amb la seva escata jovent. Demanant a aquest peixirissat, aviat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volen una escata jovent ves però on' pessissat. mal repartirà seves escates aquí i allà i cada vegada li feia més il·lusió, com més brillava l'aigua al seu voltant. El millor sentia entre els altres països. Finalment només li va quedar una escata jovent, havien regalat totes les altres I era feliç, feliç com mai jo havia estat. Vin apesissat, vin ajuda amb nosaltres. ja vin, va dir per Sirisat i se'n van a jugar content amb els seus nous amics. Què? Us ha agradat el conte? Esperem que us hagi agradat i l'hem explicat als vostres companys de sisè, l'Èric, la Lucía, la Carlota i jo, l'Hèctor. ¿Qué? ¿Os ha qué? Bueno, esperen que os haya agradado y os han hablado a vuestras compañeras de sin qué? Leric, la Lucía, la Carlota y yo, Lector. ¡Fins una otra!